Ahlan wa sahlan... ...wamarhabat... ...sahabat KSMS... ...kecerdasan... ...spiritual... ...para Nabi dan sahabat... ...yang dimuliakan oleh Allah... ...subhanahu wa ta'ala... ...pecinta pengagum pelestari... ...warisan Nabi Muhammad... ...sallallahu alaihi wasallam... ...calon-calon surga... ...ibu-ibu... ...calon-calon... ...bidadari-bidadari surga... ...kali ini... Sayyidina Omar Ibn Khattab Sudah dihadapi Dengan permasalahan Menghadapi Adiknya Fatimah Dan iparnya yang bernama Said Pemasukan dari seorang orang tua Di bangsa Quraish Yang mengatakan kepada Omar Bahawa sebelum kamu tunjukkan kekuatanmu Kepada du'afail muslimin Kepada orang-orang muslimin yang lemah Tunjukkan dulu kekuatanmu kepada keluargamu sendiri yang aku mendengar keduanya sudah masuk dalam agama Islam mengimani keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadinya pedang ini ingin diarahkan menuju kediaman Rasulullah Umar beralih langsung menuju rumah daripada adiknya Fatimah dan iparnya yang bernama Said. Yang pada saat itu dia jalan oh, dia jalan ke rumah Fatimah lalu luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Fatimah di dalam rumah Fatimah dan Said mereka sedang melantunkan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang mana keduanya sedang belajar Al-Qur'an dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Khabbab. Namanya siapa? Sayyidina Khabbab. Jadi pada saat itu Sayyidina Khabbab lagi mengajarkan Al-Qur'an kepada Fatimah dan Sa'id. Karena memang begitu cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana orang-orang yang lebih dulu di dalam Islam mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam. Khairukum, kata Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan mengajarkan kepada orang lain Al-Quranul Karim SAW. Yang pada saat itu Omar Ibn Khattab mendengar suara pengajian itu. Pada saat itu Sayyidina Omar menggedor rumah daripada Fatimah bintul Khattab. Dan suaminya yang bernama Said. Manu, Manfilbab, kata Said. Siapa yang ada di pintu? Haanaza Omar. Izi aku adalah Omar. Wah, itu Khattab langsung ngumpet. Maka Said langsung membukakan pintu rumahnya masuk Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda yang pada saat itu belum menyatakan keislamannya Umar bertanya kepada mereka berdua Hal dakhalta Hal dakhaltuma fi din islam apakah kamu berdua sudah masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh Muhammad mereka berdua terdiam. Kata Omar, Aku mendengar ada suara pengajian. tadi, Suara ayat-ayat yang biasa diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah. Yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Mana surat-surat itu? Aku ingin baca surat-surat itu. Kata Omar bin Al-Khattab. Mereka berdua tetap diam. Sementara Omar melihat, Fatimah sedang memegang. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di lembaran beberapa kertas. Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taalaanhu yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir, tidak bisa menerima kejadian hal ini, langsung dia memukulis Said. Dia pukuli Said. Said, kamu merusak rumah tanggamu. Kamu sudah merusak adikku Fatimah. Dipukuli sampai Said ini jatuh. Dah, jatuh. Jatuh ke pojok sini. Waktu jatuh di pojok Sedina Omar pukulin, datang Fatimah. Fatimah begini. Berusaha memi mem memisahkan. Ya Omar, ya Omar. Sedina Omar begini. Gimana cara ngomongnya? Tempeleng. Tak. Ini kena pipinya. Fatimah. Jatuh Fatimah. Mengeluarkan darah dari hidup. Apa mereka berdua mengatakan. Nahan ala jini Muhammad. Kami semua sudah masuk dalam agama Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, jika engkau tidak terima. Bunuh kami ya Umar. Bunuh kami. Kami siap. Demi mempertahankan kalimat tauhid. Kata Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Aku ingin membaca Quran yang tadi kalian baca. Kenapa? Umar sudah mulai tersentuh jiwanya. Yang terutama dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keteguhan hati Fatimah bintul Khattab. Kata Sayyidina Umar, "Aina quran Sa'aqra." Aku ingin membaca Al-Quranul Karim. Kata Fatimah bintul Khattab, "Ya Umar, tadassal awalan. Sebaiknya kamu mandi dulu." Setelah kisah Singkat kisah setelah beliau mandi Beliau membaca Al-Quranul Karim Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Pada saat itu Beliau mulai ingin membaca Al-Quranul Karim Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada Al-Quranul Karim Bahawa yang beliau baca Yang beliau baca adalah سورة سورة طه سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تهتثر وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو kita kembali setelah ini sahabat